Це прості здогадки, сказав Харлон. Він був сердитий на себе, що його так захопила намальована Нойсь-картина. Звідки ти знаєш, що було б насправді? Вас смішить неудство часів'ян, які вважають, що існує тільки одна реальність. А нас смішить неудство вічних, які вважають, що реальностей багато, але може існувати тільки одна. Що означає цей набір слів? Ми не розраховуємо реальностей, ми тільки спостерігаємо їх. Ми можемо бачити реальності, які не здійснилися в їхньому стані нереальності. Щось на зразок примарної країни ніколи-ніколи, де «може бути» грають у схованки з «якщо». А то ж, тільки без сарказму. І як ви це робите? Ной ну замислилась. Як тобі пояснити, Ендрю? Є багато речей, з якими ми звиклися, але не все в них розуміємо. Ти можеш пояснити принцип роботи кібермозку. Проте ти знаєш, що кібермозок існує, і працює. І що далі? – зацікавлено спитав Харлен. Ми навчилися спостерігати реальності і знайшли серед них природний стан. Він точно такий, яким я його тобі змалювала. Ми знайшли також зміну, яка знищила природний стан. Це була не просто одна з тих змін, які здійснює вічність. Це було, власне, саме створення вічності, сам факт її існування. Будь-яка система, на зразок вічності, яка дозволяє групі людей обирати майбутнє для всього людства, неодмінно призведе до вибору безпеки і посередності. В такій реальності зірки недосяжні. Саме існування вічності вже перекреслює можливість підкорення галактики людиною. Для того, щоб скорити галактику, треба знищити вічність. Число можливих реальностей безмежне. І кожна реальність має безмежну кількість своїх різновидів. Наприклад, число реальностей, у яких існує вічність, безмежне. Число реальностей, в яких вічність не існує, безмежне. І нарешті число реальностей, в яких вічність існувала, але була знищена, також безмежне. Серед останніх люди мого сторіччя вибрали групу реальностей, в одній з яких жила я. Спочатку я не знала, що мені випаде така роль. Мене готували для майбутньої роботи так само, як Твісел і ти готували Купера. Однак число реальностей, в які я могла бути заслана як агент свого сторіччя, для знищення вічності, також безмежно велике, мені запропонували на вибір п'ять реальностей, які здавалися найпростішими. Серед них я вибрала ту єдину реальність, у якій був ти. «Чому ти вибрала саме її?» – запитав Харлен. Нойс опустила очі. «Тому що я кохаю тебе, зрозумій». Я кохала тебе ще задовго до того, як зустріла тебе. Вона говорила так щиро, що Харлан був вражений. Вона грає, немов актриса, – з відразою подумав він. Ти просто глузуєш. Ні, я не глузую. Я вивчила всі запропоновані мені реальності і вибрала ту, в якій мене послали в 482-ге, де я спочатку зустріла Фінджі, а потім тебе. Ту, в якій ти покохав мене, в якій узяв мене у вічність, а потім, рятуючи від зміни, сховав у моєму рідному сторіччі. Реальність, в якій ти заслав купера не в те сторіччя, і в якій ми з тобою вирушили в первісну епоху і залишилися в ній до останніх днів свого життя. Я бачила, як ми кохали одне одного і жили щасливо. Як бачиш, я не глузую». Я вибрала ту реальність, де існувало наше кохання.